Përshëndetje. Emisionin e radës së ciklit kushtuar edukimit të fëmijëve doja kushtojm moralit, moralit dhe virtyteve. Jan vet njeriu në vlerën që ka, ë? Nuk janë pjesë sa të të njerëut oksideruar, po besoj që janë Vetë njëriu në kuptimi në më të bukur të kësaj një një, fjale. Njëriu një pra. nuk, nuk, nuk vlerësohet për peshen asë për gjatsin, sepse fund e fundit janë dhurat për dikuj tjetër. Njëriu vlerësohet në sajtë asaj që aji parashet mënyrës e si aji silet, mënyrës e si aji komunikon, në vlerët që, që aji... Sa bukur e thatë? o gjinderuar, pra nuk matet me gjithse ne kemi pririn gjithmon edhe ato shqicimin se sa i gjat ose qfar peshe trupore kam me gjitha të përbal asht, njërzve asht fishma, të tjere përbal që qëqëris, askus nuk i të resot për peshen dhe për gjatësin por interesohen dhe janë të interesuar dhe të ndishim dhe e vlerave dhe moralit tën a mund themi që burimi një morali dhe një vërtu shmërie filimisht është devot shmëria dhe me devot shmëri kuptojmë raporte që kryon Po marimë, po në njësit, me një fjallë, që në moshën e vogël, raportet që kryon me kryuesin e ti. Absolut, pra raportet e besimit. Raportet e besimit, më thonë, më, më, më, si më thonë, më mirë, në djesia për Zotin dhe për prezencën e, e ti, do më thonë. Dë më thonë, kjo është mirë të, eduko, të, të ushqehe të këmija dhe nuk është kush që të flitet fëmis për dhe voqëmërin me termin e dhe voqëmëris, po prindit a ketë të qartë që dëshirom të mbjell tek fëmia devotshmërin në mënyrë që të kemi në të ardhmë një fëmijë i cili din se si ta ndjej Zotin e tij në çdo në çdo moment të jetës, në çdo raport të jetës. Domthon të kemi një fëmijë të mbar, të kemi një fëmijë të mirë, të kemi një njeri i cili nesër pas nesër kur tritet, domthon do, do të jetë i ndershëm, do të jetë i sjellshëm, sepse devotshmëria nuk nënkupton vetëm atë që fëmia jom të falët, fëmia oh. jom të fali namaznatë. Jo, devotshmëria nuk kupton këtë, por nuk kupton edhe atë që Fëmia jon nuk i hyn hakun kujt, fëmia jon nuk i bën padrejti kujt. Ky është koncepti i devotshmërisë, pa, nuk është devotshmëria një koncept shumë i ngushtë, domethënë, si u ushqim tek fëmia, mund ta ushqim nëpërmjet historive, nëpërmjet ngjarjeve, nëpërmjet tregimeve ku domethënë i del pa, domethënë vlera që ka një i cili tregon, ë, si më thon devotshmëri, mm -hmm. i cili tregon përkushtim, i cili tregon domethënë, si më thon, ndjesë. Pra po, edhe të dalim për shembull në detaje më më më më të veçuara. Mund të marrim për shembull mëshirin që tregon, ëh, mëshira është një fjalë shumë e bukur, nganjëherë njerëzit e marrin për një fjalë që ka një një një kuptimsi aksë të dyshimtë, nuk kam nevojë për mshirë, po mshira faktikisht ne gjithë kemi nevojë për mshirën, për t'u mshiruar dhe për të mshiruar të tjerët. Po shpjesë marrëdhënies njerëzore. Absolutisht, do të thonë një një njerëi i cili nesër, pas nesër do të ketë një pozicion, do të ketë një post në shoqëri, do të jetë dikush i njeta, do të thonë, në momentin që i mungon mshira, do të njëri, më thonë, çfarë pritet prej këtij njeriu, do të thonë, mshirimi, dhimshuria, do të thonë, të edukojmë tek kë, tek fëmijët tanë. Ato ndjesin se si kjo fe e orienton mirë yon për çenin mshirsh. Kjo fe nuk ka çen gjeti dhe vetëm se një objekt mshira për mbar njerzimin. Vet profeti ynë e ka thon për veten e tij që un jam një mshirsh që më ka dhuruar Zoti për mbar njerzimin. Edhe koncepti mshirës, domthon duhet të jetë gjithpërshirës për, për njerëzit, për kafshën, për mjedisin, no, për gjithçka. Zakonisht mshira e fmijëve në ca produkte artistike vizetohet si përkujdesja nda një zogu të plegosur, ose shqecimi i fakti që një zogu është i plegosur edhe nuk mund të të fluturoj, nuk. ose nuk mund të të ha. Por, në jetën e femive ndot që a i tjetë mes bashmëshatarve të ti që nuk ka një status social, si që a i përshemun, më tjetë i varfër, jet i jetim. Jet pra, edhe kjoj aspekt du të kapë. Absolutisht, domethën, domethën ne duhet të edukojmë tek fëmijën se sa më i mshirshëm të jemi, ose sa më të mshirshëm të jemi në jetë, aq edhe më më të mirë do të jemi në jetë. Për shembull raste të tilla, për shembull nëse fëmia konstaton se në klasën e tij, domethën ka një fëmijë tim shumë mirë do të ishte që për të edukuar mshirën tek fëmia jon, gjithmonë në mënyrë periodike i dhurohet nga familja tek fëmijë ose një fëmijë i varfër i dhurohet diçka në mënyrë periodike. Pra ta edukojmë mëshirën tek fëmia me vepra sesa ta edukojmë fëmijën atë mëshirën tek fëmia që gjithë duhet të jemi mëshirshëm, se fëmia feja na mson me qend mëshirshëm. Pra një mëshirë e cila, do të thonë, bëhet pjesë, pjesë, mm -hmm. pjesë e karakterit të fëmijës, domethënë duke i jetuar atë, duke vizituar një të smur, duke duke shkuar tek një familje e cila ka nevojë, domethënë kështu ne edukojmë tek fëmia dhimshurim, ëh, sepse mëshira është ose për shembull kemi ndjenjën e altruizmit që është e kundërt e egoizmit. Ne nuk e dëshirojmë një fëmijë egoist, po si mund ta kuptojmë për shembull një fëmijë egoist? Ka nga ato fëmijë që lodrat nuk i lëshojnë fare, i duan vetëm për vete. Ëh, <laughs> <laughs> ne po e marrim gjithmonë sepse pa, kemi pa, në qendër fëmijën dhe po marrim atë aspektin Në thonjë za më të rëndomë të pra, si vësi i fëmije. Pra, nësi prinder, dhe më thonë, duhet... Më thon, rast... Ose duhet ahaj, e, a hajë vetëm për vete, diçka. Ne, dhe më thonë, duhet të ju plotësem dëshirat fëmive dhe të stimulojmë situatat të tila. Për shembul, në një rast të tjilë që fëmija ja dha lodrën, ne ja konvesojme një lodrë tjetër. Pra, fëmija nuk mbetën të boshë. Momentin që fëmija ja dha atë që kishte... Ne ne ja, ja marrim dy fish, ë, eh, që mm -hmm. ai kuptoi se nuk humbet gjë faktikisht në momentin që treguohet altruist. Përkundrazi, ë, eh, eh, punët shkojnë më mirë sepse faktikisht edhe feja kështu na edukon. Në momentin që njeriu jep, në momentin që njeriu shpenzon, Zoti bekon, Zoti sjell mbarësi dhe këtë fëmia faktikisht duhet duhet ta përjetojë. Gjë që e bën fëmin që thiet dorë lëshuar, që thiet altruist, mos thiet ai ajo natyrë atë egoistë që do ti marrë gjëra për vete. Po, edhe falja është kemë për shembund ndjenjën e linjën e, e faljes si që duhet duhet kultivuar patjetër të falësh edhe sepse edhe ti ke nevojë për t'u falur nga dikush për gabimet e tua por njëkohësisht edhe të falësh të tjerët për gabimet e kjo besoj që në moshën e vogël ashtu të edukohet si një film moral uh, ka, ka shumë raste që fëmia për shemb vjen tek prindi i tij dhe i tregon që i ka ndodhur kjo, kjo, kjo dikush kjo. i ka marr lapsin ose i ka marr fletorën ose e ka nga të smuar e tjere, e tjere. Në momentin që prindit, thon, do të thotë, po s'ka gjë fale, a ja kemi fletore tjetër, kemi së relaps tjetër, ose nuk ka problem fale, do më thonë, fëmija e fitonat instiktin e faljes dhe, dhe, dhe, dhe, dhe e përdora të njëtë. Dhe në momentin që prindit do të thotë, jo, merja, mos e alërë, ju gjuhi dhe ti, pëse? Do më thonë, do më thonë, un mendoj un mendoj ndoshta dhe mund të kem gabim pa kaluar në ekstrem ëh eh, pa që fëmijët poshtrohet po në përgjithësi un mendoj se është një virtyt dhe një moral i lartë i cili vetëm sa e ngrend faktikisht fëmin sepse një fëmijë i cili fal edhe nga shokët do të vlerësohet edhe edhe shoqëria do ta doj dhe një njeri i cili është mësuar me faljen qysh në vogël dit falit dhe kur tritet dhe një njeri i cili është mësuar me mos faljen qysh në mosh të vogël do të thonë e ka shumë vështirë të falë dhe kur tritet Mm, kemi e virtute të tjera që janë pjesë e moralit të të, të njëj individi, siç është drejtësia, ëh, eh? sot mbash i drejtësi, ka qenë gjithmonë është një sfidë jashtëzakonisht e personalitetit njerëzor, ti je ti je i drejtë në gjykime, ti je i drejtë në zgjedhje, ti je i drejtë në mbajtjen e, e raporteve ndër njerëzorë. Faktikisht është mirë që fëmijët tan të, të të edukohen me paanshëri, e para dhe e dyta të edukohen për të qenë sa më drejt në vendimet që marrin ose në çndrimet që mbajnë, domethënë, sepse edhe nëse në momente të caktuara mbajtja e një çndrimi të drejtë do të do të jetë, si më thën, ndëm të personit apo ndëm që të, të, të interesave personale, faktikisht ne duhet të edukojmë tek fëmia se Kjo drejtësi do t'i japë frytet vetë. Ëh, do të thon kemi të bëjmë një zot i cili nuk i bën pa drejtësia skujt edhe pse është zoti i gjithçka e dhe nuk ka përditë ndërgjaria skujt. Mirpafaj vet ka thonë që un ia ja kam bërë vetëstime pa drejtësinë haram. E, duhet të mësojmë fëmijët se Zoti mund na falë për mëkatet që mund të bëjmë mes nesh dhe Zotit, mirpoh kur i bën pa drejtësi dikujt, Zoti s'ta fal. E, pa i kërkuar Allah-likun dhe pa e çuar në vend hakun në teatrit. ë Dhe më thënë, të ju tërgojmë gjarëje dhe historitë cilat tërgojmë se si Zotja ka vendosur vetë drecin, atëherë kur ka munguar drecia, uh, të ju tërgojmë historitë dhe në gjarëje se si e kam pësuar njërzët cilët kam përë pa drecisi, kam përë zullumë, dhe më thënë, si rast e firalunit, apo rast e tjera, kur njërzët kam përë pa drecisi, dhe atë parë që e kanë shihuar, uh, si më thënë, atë, të keqen e pa drecis të tyre kanë qenë ata vetë dhe, mund gjejë raste nga më të ndryshmët për ta ilustruar. Pra është shumë e rëndësishme që këto koncepte t'u japim fëmijëve me shembuj, t'u japim fëmijëve me me ngjarje, me histori, se sa thjesht jemi po një fjalë vetme, sepse drejtësia mendoj që është shumë komplekse. Hmm, është shumë komplekse. Çfarë diskutuam ne deritani në konceptin e virtuteve që përmendëm disa detaje, përfshijnëave ato brenda drejtësisë, edhe altruizmi brenda drejtësisë, dhe mëshira brenda drejtësisë, dhe toleranca, se deshaty pyetës për atë ndjenjën e tolerancës, edhe ajo përfshihet tek drejtësia. Drejtësia pra i përmbledh besoj të gjitha dhe përdurimi thjesht si fjalë i drejtësisë, pa e shtruar si një ë uh, në sferën e prekshme dhe të kuptueshme se çfarë do të thotë dresim do të mbetet gjithmonë i mangët. Absolutisht. E, për këtë arsye shumë herë është mirë që prindit, domethënë momentin që has që fëmia ka prekur interesat e të tjerëve ose sistemi në gjuhën popullore ka hyrë hak të tjerëve, duhet të jetë, nuk duhet të jetë mbrojtës i fëmisëve, se çfarë do të bëj një herë me fëmin, më fal, me, me, me, me prindin, e, për shembull fëmia i ka gjuajt një fëmie tjetër dhe i den mbrojtje të fëmisë së tij. Kjo faktikisht ka një Domthon një efekt shumë negativ, domthon në në në zhvillimin e fëmijës. Dhe në momentin që fëmia në, në radh të parë dhe mbi të gjitha do të hasi me një qortim. Gjëja e parë, pse babi e bën, shumë gabim që bën, nesër pas nesër nuk gjen më, më mbështetje, ëh? Në momentin që fëmia, domthon, e gjen babën që ai është i sigurt që ka bërë pa drejtësi dhe baba apo mami del dhe e mbron me të madhe se s'ka bërë gjë fëmijën. Atë fëmia edukohet me atë ndjesinë që të vazhdojë pra, të bëjë të tu. Pra është shumë e rëndësishme që një prind të thotë më tepër se sa po ris kam rritur një fëmijë të shkolluar, kam rritur një fëmijë të edukuar, kam rritur një fëmijë këtu ashtu, kam rritur një fëmijë që mban drejtësi, ëh? Eh? Ës ndoshta finalja dhe pika më e lartë e edukimit pa, moral dhe, dhe formimit kulturor, konceptual, fetar të gjitha Një duhet të edukuar tek fëmia si gjëja më e mirë dhe më e lart në emër cilës le shka. Në le, le të së cilës lë sakrifikohet gjithçka, në emër të drejtësisë. Shumë mirë. Ata le dalin edhe në një aspekt tjetër social të të moralit dhe virtutshmërisë, siç janë ë dyskajet, po themi të një e, peshore ku mbahen ekuilibrat dhe ku duhet të jetë që një njerëzore, siç janë shoqërimi pra vllazërimi të që në një shumë social, i shoqëruar me njerëzit dhe veçimi ose siç e quajmë ndryshe asketizmi kur përmendim fen besimin kuptimësia jo e drejtë e disa njerëzve që ndoshta nuk janë në brinjit të saj shkon ka asketizmi e e kupton njeriu si një qenie të veçuar në botën e tij dhe që e ka e ka ndar ë e sapin me botën tjetër si duhet që ndrohen këto dy raporte gjithmonë në emër të moralit të mirë. Zoti Zoti kur e krijoi njeriu e krijoi si një qenie sociale. Domethënë nuk e krijoi ademin vetëm, po e krijoi me bashortën e tij. Pra ne duhet të kultivojmë tek fëmijët tan atë ndjenjën dhe dëshirën e për të qenë sh... eh, sam... po. po. sa më të shoqërueshëm me njerëz, sa më vllazëror me to, po. Është pjesë tjetër, po, ngrajt pas sa më të shoqërueshëm me njerëzit sh... mm -hmm. dhe nuk duhet kemi nuk duhet kemi neveri nga nga nga njerëzimi, nga njerëzit, nga shoqërimi me njerëzit, sepse presupozohet për njëri i cili në të ardhmen do të përballet me njerëz nga më të ndryshmit, me sfida nga më të ndryshmet dhe një i cili përballet me njerëz të përzi